Bon dia i benvinguts al Tiana Primer Hora. La Biblioteca Can Baratau disposa des d'avui del programa Internet i Més, que gestiona l'ús d'internet a la biblioteca i en promou un ús més racional. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. El període per a realitzar preinscripcions a la secció d'ensenyament secundari de Tiana enceta la segona setmana amb 22 alumnes que ja han realitzat la seva sol·licitud. La direcció del nou centre espera arribar als 40 inscrits per configurar dues classes de primer d'ESO al curs 2011-2012. Des d'avui, la biblioteca Can Baratau disposa d'internet i més. Es tracta d'un nou programa que gestiona l'ús d'internet a la biblioteca i en promou un ús més racional. A partir d'ara, l'usuari gaudirà de més autonomia i facilitarà una millor estructura del sistema per tal d'ajustar l'oferta i la demanda. El president de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, Manuel Perona, ha debatut dins del Cinefòrum de les Joventuts del PSC de Tiana quina és la tasca realitzada per a aquesta entitat que ja ha trobat 15.000 víctimes del franquisme durant els últims 36 anys. I acabem amb Cultura, ja ha sortit a la llum un nou número de la Mallarenga, la publicació realitzada per l'historiador tianenc Josep Maria Tòfoli i que ens apropa periòdicament bocins de la història de la vila. Aquest mes proposa conèixer la pedra funerària de 70 quintars que hi ha a la Conreria. Tiana, primera hora. Notícies.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 Tots ells assessoren els pares i mares per realitzar la preinscripció al futur cestiana. El director del centre, Josep Jimeno, és optimista sobre la xifra final d'alumnes preinscrits i assegura que pel desenvolupament del projecte educatiu del nou centre és força important tenir dues línies de primer de so vila. En aquest sentit, Jimeno espera arribar als 40 alumnes preinscrits abans que es tanqui el termini el pròxim divendres. Home, seria interessant per poder mantenir els dos grups, això és, és important a més per evidentment ja que som un centre que comencem i que només tindrem un primer ESO, doncs evidentment tenir dos classes seria òptim de moment sí que va venir la gent, estem amb 22 preinscripcions. La veritat és que clar encara queda una setmana més, però no no, la gent està venint i ve amb il·lusió i amb ganes de començar amb el nou Cs. Aleshores doncs, passem de ser de tres línies, diguissim per la zona per la solució de l'alumnat de Mugatiana a ser de quatre línies perquè n'hiien dos al Talsa i dos a Tiana. Com sempre, la sol·licitud de preinscripció s'haurà d'acompanyar de la documentació necessària per acreditar els diferents criteris de baramació. El 15 de març es faran públiques als centres les llistes baramades i es podran presentar reclamacions durant els tres dies següents. Més tard, el 23 de març, es faran públiques les llistes baramades definitives i el 2 de maig es coneixeran les llistes d'alumnat admès. La matrícula finalment serà del 6 al 10 de juny. De les 22 preinscripcions realitzades fins ara a la secció d'ensenyament secundari de Tiana, tan sols una és d'un alumne que no ha realitzat l'educació primària a l'escola Lola per aquest motiu, Josep Jimeno destaca la voluntat d'afegir nous preinscrits d'altres centres. La majoria que està venint és de l'Ola del centre Escrit Nostre, i hi ha gent que, que està a l'Ola Anglada, que és de Montgat, i hi ha gent que, que evidentment, és de Tiana. I, de fet, de, de moment, dels centres de, de fora només en tenim una, en aquests moments. Eh, seria important doncs que la gent s'engresqués, no? perquè, és una, com ja deia en altres ocasions, és una gran oportunitat però o bé doncs tenen una dinàmica de que ja pensen proseguint al mateix centre que hi ha, o senzillament la setmana que ve vindran a, a preinscriure's. Recordem que enguany s'inclou un nou criteri en cas d'empat, que l'alumnat hagi tingut pare, mare, tutor o germans escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals al centre per al qual es presenta la sol·licitud. En aquest sentit, i per primera vegada, s'atorguen 5 punts els i les alumnes amb aquestes característiques. D'altra banda, les obres de remodelació del Cest i Anna estan previstes just després de la Setmana Blanca, del 28 de febrer al 4 de març. Durant aquells dies es realitzarà el trasllat cap a la nova escola Lola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 Per utilitzar aquest nou servei serà imprescindible tenir a mà el carnet de la biblioteca perquè Internet i Més limitarà l'ús d'internet a 20 sessions mensuals pels adults i 10 sessions per als infants. Tots dos casos de forma totalment gratuïta. Aquestes sessions seran com a màxim d'una hora. Amb el nou funcionament, la biblioteca disposa des d'aquest dilluns de dos ordinadors a la sala d'adults amb sessions d'una hora com a màxim i un ordinador amb la limitació de 30 minuts. A la sala infantil hi haurà un ordinador amb sessions d'una hora com a màxim que se sumarà a l'equip multimèdia que ja era la biblioteca, a partir d'ara, els ordinadors d'una hora són reservables, és a dir, que amb entelació es pot reservar aquell ordinador i, per tant, ningú s'hi podrà posar fins que no acabi la sessió reservada. En dona més detalls la directora de la Biblioteca Municipal, Marta Kerr. Tots quatre ordinadors de la sala d'adults i l'ordinador de la sala infantil seran, diguem-ne, multimèdia. És a dir, ens deixaran navegar per internet, però a la vegada treballar, fer servir memòries USBs, fer servir CDs i a més a més ens trobàvem doncs, gent que havia de fer un treball i que necessitava posar el Word, que no el teníem, no el teníem a disposició, només teníem un ordinador amb aquest servei i havien d'anar o bé a la Biblioteca de Montgat o bé al Casal de Joves o esperar-se la cua que hi hagués per l'ordinador de, de torn. Això canviarà perquè ja et dic passarem de tenir només un a tenir-ne cinc. Jo crec que això és una gran avantatge, una gran innovació que ens anirà molt bé a tots. A l'hora de fer les reserves cal tenir en compte que s'hauran de fer a les hores en punt i duraran 60 minuts. D'altra banda, els ordinadors de 30 minuts no són reservables, és a dir, que es podran ocupar si estan lliures sense una prèvia reserva. A més, aquest ordinador operarà amb Linux i programari lliure. Una altra de les millores que es notarà serà que tots els ordinadors de la biblioteca acceptaran dispositius de memòria auxiliars com ara els USB, a més, hi haurà més seguretat en la confidencialitat de les dades, ja que cada cop que s'acabi una sessió, les dades de l'usuari, les cookies i la resta d'informació s'esborraran del PC. Sentim Marta Kerr. Hi haurà a la sala d'adults, hi haurà dos ordinadors que es reservaran per períodes màxims d'una hora. És dir, tu vindràs i dires, mira, és que jo demà a, a les 5 el necessito, me'l reservo de 5 a 6. Val? no caldrà que ho facis passant per nosaltres sinó que ho fer directament des de la web de, de la Diputació quan arribis a la biblioteca no cal que passis pel taulell vas directament a l'ordinador que has reservat o sigui, et una pantalla, li poses el teu codi de barres i ja directament entraràs les sessions seran limitades és a dir, la idea d'internet no és substituir els telecentres ni que la gent vingui si et passi tota la tarda és una eina per treballar i hem de donar servei a tothom també hi haurà novetats en el pagament de les impressions. A partir d'ara es pagaran per avançat i el carnet funcionarà com una targeta moneder on s'hi ha de posar el crèdit necessari i que s'anirà descomptant a mesura que s'imprimeixi. Per tant, amb aquest sistema s'haurà de vigilar d'imprimir només allò que sigui necessari perquè el sistema calcularà l'import apagat sense tenir en compte si hi han sortit més pàgines de les que l'usuari necessitava o si ens hem equivocat seleccionant la modalitat de color a la impressió. a primera hora. El president de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya Manuel Perona, ha debatut dins el Cinefòrum de les Joventuts del PSC de Tiana quina és la tasca realitzada per aquesta entitat que ja ha trobat 15.000 víctimes del franquisme durant els últims 36 anys. Manuel Perona presideix l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya i en els últims mesos se li ha desestimat una querella que va interposar contra els jutges Varela i Saavedra per prevaricació Els dos magistrats del Tribunal Suprem que han de jutjar Baltasar Garzón per investigar els crims del franquisme. Perona és víctima de la dictadura per de triple. Un oncle seu va desaparèixer durant el servei militar i va ser trobat al fossar de la pedrera. El seu pare, condemnat a mort sense causa, va estar a la presó entre el 39 i el 42 i va salvar la vida perquè ho va perdre tot. I un germà de la seva sogra va desaparèixer. Malgrat viure aquesta experiència en primera persona, però Perona destaca que el veritable exemple no és el seu. El exemple són els milers i milers de persones anònimes que, eh, que van tenir que no només tenir persones desaprevudes a, a, a la seva família, sinó que van perdre absolutament tot el que tenien, van tenir d'emigrar i van tenir de començar a zero treballant 14 i 20 hores diaris, pràcticament, per dir-ho forma, no? Sí. I van tenir de viure en barraques i tot aquest procés és el que realment eh, són les víctimes que van haver-hi en aquest moment i que, que bueno, que no fa gaire, doncs, eh, s'ha tingut present. No fa gaire, vull dir, fins que va deixar la nostra democràcia. L'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya ha realitzat nombrosos treballs de recerca que es desprenen de l'existència de fosses amb restes humanes corresponents a víctimes civils i militars dels fets de guerra i de represàlies polítiques entre el 36 i el 39 i en el període comprès entre el 40 i el 77, que no han estat identificades. L'objectiu final, des que l'entitat es va constituir ara fa 9 anys, és dinamitzar un procés que involucri al conjunt de la societat catalana per extreure d'aquesta realitat la veritable història. Manuel Perona es mostra satisfet amb la tasca realitzada per la Generalitat en els darrers anys, però veu amb preocupació la congelació del procés iniciat pel govern. El que podem observar és que no s'ha allifrenat, és que s'ha aturat. Eh? No podem oblidar que, que s'ha aturat totalment tot el procés del memorial democràtic que dins del memorial democràtic estava la, la recuperació i exhumació de restes humanes que estava al centre de desapareguts al marge d'altres activitats de l'associat civil com expressos polítics, etc. No? I que en aquest moment eh, inclús ha arribat a parlar de que això se'ls pot passar al Moció d'Història de, de Catalunya perquè és una qüestió més d'història que no política. Jo amb això sí que puc discrepar moltíssim, no? des del punt de vista de que eh, l'Estatut ja diu que han de fer polítiques públiques de recuperació de la memòria. L'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, en Perón al capdavant, va començar a ocupar-se de les víctimes alienes l'any 1974 i avui la seva associació cursa més de 1.300 peticions i ha trobat unes 15.000 persones. Tiana, primera hora, l'informaatiu matinal de Ràdio Tiana.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 La cartoixa de Montalegre va acollir tots aquells veïns de la Barceloneta que al 1870 havien d'abandonar el barri per la ràpida expansió del tifus i que no tenien cap lloc per desplaçar-se. L'apoderat del monestir i el procurador de la Conreria van habilitar dues finques amb capacitat per més de 2.000 persones i en només dos mesos ja eren 1.700 els albergats que pujaven a peu o amb carro des de l'estació de ferrocarril de Badalona. De fet, quan un malalt moria, se l'enterrava en una fossa profunda i una creu senzilla, L'Ajuntament de Barcelona va portar a terme la construcció del cementiri de la Conreria i es va col·locar una pedra circular que perpetués el record dels morts per la febre groga. Sentim Josep Maria Tòfoli. L'odissea doncs, de de portar, de portar aquesta pedlla des de Barcelona, però Barcelona Tiana encara, però de Tiana fins al cementiri, que es veu que està, no estava feta el, el que és la carretera actual i pel camí que hi havia doncs estava entint-la que utilitzava la pòlvora per anar i per passar el camí. Es va fer aquest cementiri per refugio dels veïns de Tiana, d'anar a allà, pues, i tant ja eh, gent pues, malalta i malalta d'una epidèmia i de pesta lloga. No he pogut confirmar, tal com m'hi he dit, que, que això sigui així pels llibres de, de l'Ajuntament, però també podien ser altres les causes. El pes de la pedra, segons la documentació de l'època, és de 70 quintats, uns 3.000 quilos, que van portar força dificultats per traslladar-la des del barri barceloní de les Corts. En total es va trigar 28 hores i va ser necessària la pólvora per eixamplar el camí en alguns trams. Un cop col·locada a la pedra es va celebrar una missa en un altar improvisat a la qual hi van assistir autoritats de l'Ajuntament de Barcelona, convidades pel Consistorietianenc, que els va convidar a un refrigeri. Aquest senzill cementiri amb la seva pedra funerària està inclòs en el catàleg del patrimoni arquitectònic i ambiental de Tiana. De 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. l'entrevista.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 Hi ha processos oberts eh, contra el jutge Garzón, vostè també té carelles presentades, és a dir, eh, un moment força convuls en el qual es parla molt d'aquest tema. Sí, eh, precisament en aquests moments podem dir que, que estem vivint un, en un temps en què tota la qüestió de la memòria històrica realment està com ens dit jo, i molt més des de que al jutge Berton se li va presentar la querella eh, i nosaltres vam presentar una sèrie de contraquerelles, per dir-lo d'alguna forma. Però el més important és que estem vivint un moment de decisió en quant a la qüestionabilitat de poder dir que endavant tot aquest procés de recuperació o aquest procés queda ha No només a nivell judicial, com s'està fent el d'haver d'haver sinó a nivell polític. d'haver d'haver punt general de recuperar la memòria històrica? d'haver d'haver d'haver d'haver d'haver d'haver en aquest moment el problema, el problema ve perquè sí que hi ha una part molt important del que és la, la societat civil, per dir alguna forma, que treballem per recuperar aquesta memòria. Però, per una altra banda, el que sí que tenim és a, aquesta obcecació, per dir alguna forma, dels estaments polítics de no treballar en aquesta línia. Uh -huh. Però, en tot cas, els estaments eh, polítics eh, aquí a Catalunya sembla que en els últims anys sí que han eh, tingut la intenció no?, de treballar-hi en favor de recuperar-la, em refereixo. Sí, sí, sí. A veure, eh, durant els últims anys la política concretament de la Generalitat de Catalunya ha sigut molt positiva, eh, tan positiva que li ha donat un impuls mai conegut fins ara en tot el estat espanyol. Eh? A pesar de les lleis de memòria històrica que es van posar en marxa a Espanya, a pesar del de, eh, reconeixement els de, de, de, de judicis que van fer durant la dictadura injustos, etc. Però el problema no és tot el que s'ha fet fins ara, el problema és que hem arribat a un punt en el qual la, la recuperació de memòria històrica eh, concretament a Catalunya no s'hauria d'aturar però que en aquest moment no solament està aturada sinó que té un, un futur molt incert tan, tan incert que, que nosaltres en aquest moments estem qüestionant ja demanar inclús a la vicepresidenta del govern de la Generalitat una reunió perquè les, les declaracions fetes fins ara no són precisament alentadores en aquest tema. Tameu que en el nou govern de la Generalitat doncs es freni tot aquest procés que s'havia iniciat llavors. Bé, eh, en principi en principi el que s'està poguant observar és que no s'ha llifrenat, és que s'ha aturat. Uh -huh. eh? No podem oblidar que, que s'ha aturat totalment eh, tot el procés del memorial democràtic, que dins del memorial democràtic estava la, la recuperació i exhumació de restes humanes, que estava al centre de desapareguts, al marge d'altres activitats de la civil, com expressos polítics, etcètera. No? I que en aquest moment, eh, inclús ha arribat a parlar de que això se'ls pot passar al de història de Catalunya, perquè és una qüestió més d'història que no política. Jo això sí que puc discrepar moltíssim, no?, mm. des del punt de vista de que eh, l'Estatut ja diu que s'han de fer polítiques públiques de recuperació de memòria, i entre altres coses eh, el saber on són los restos desapareguts, afusellats i, i, i desapareguts del de franquisme per dir alguna forma, eh, mai pot ser una qüestió, eh, no no només històrica, sinó que per drets humans és una qüestió vigent legal i que políticament s'ha d'involucrar el govern. De fet, aquest procés ja ha tingut lloc a altres països, és a dir, que no és una cosa que es fes totalment nova aquí. Exacte. Aquí, per dir-ho d'alguna forma, no s'està inventant res. Nosaltres, precisament, treballem en la línia del dret internacional sobre les imprensions forçades i sembla ser que el que ha servit per a tots els països que han tingut aquest procés, eh, doncs aquí a Catalunya, a, quan hem estat al capdavant pràcticament de, de, de, de tot el procés aquí a Espanya, doncs en aquest moment ja no és així. No és així perquè ni tan sols sabem què és el que volen fer. No s'han posat en contacte les associacions, no han dit res... I i sí estan fent declaracions que, com sempre, el que fan és inquietar doncs, a la gent que en aquest moment està involucrada en tot aquest tema. Suposo que a vostè li ha de doldre personalment, perquè, recordem va començar a ocupar-se de les víctimes alienes al 74, i avui la seva associació ja cursa 1.300 peticions i ha trobat a 15.000 persones. És a dir, una feina que, és clar, si es queda feta a ser amb A, sembla que podria tenir problemes. No, amb va no, no quedarà mai perquè no ho podem permetre, vull dir, des de la primera vegada que van recuperar i van comunicar amb un, amb un familiar que tenia una persona desapareguda, on estaven les restes d'aquesta persona, això significa que el treball ja ha donat a la seva fluid i ha triomfat. Però el que no podem permetre és que eh, perquè hi hagi un canvi polític, això, i no sigui de l'agrado d'aquests polítics, això es pugui quedar totalment eh, fora de, de l'encaix del país, no? Vull dir, no es pot relegar a qüestions de, de drets humans a meres qüestions d'un museu d'història, per dir-ho d'alguna forma, en tot del respecte que tenim, que és moltíssim el Museu d'Història. Mm, només la seva associació, com dèiem, eh, cursa 1.300 peticions, però quantes víctimes del franquisme hi ha a Catalunya encara sense resoldre que les seves famílies doncs, busquen una resposta? Mira, a Catalunya jo crec que poden haver-hi més de 30.000. Sí. El, el problema que tenim és que mai sabrem o podrem quantificar-lo. Eh, vostè ha de pensar dues coses importantíssimes. Una, les famílies que s'han arribat a posar en contacte amb l'associació, eh, que, bueno, vostè està parlant de 1.300. 1.300 poden ser les que tenim oficialment cursades que són molt més ja, perquè mm. dia a dia pugen, Clar. però eh, a més a més les que nos falta No podem oblidar que som l'associació sense any de lucre, que no rebem cap tipus de subvenció i, per tant, no tenim personal contratat i som nosaltres mateixos que ens gestionem. I, per altra banda, doncs, totes aquelles de persones que van desaparèixer durant la diàspora cap a França, per dir-ho d'alguna forma. Penseu que Catalunya es va incrementar la població amb més d'un milió d'habitants en, en, en l'any 39, sobretot, quan ja s'acabaven les acaballes de la guerra i es passava cap a França. Jo crec que a Catalunya mai se sabrà, però sí que podem dir que en el context de tot el país, com ho he sabut ja, a disposició del jutge Garçó van posar 130.000 desapareguts, sobretot. Sí. Eh? sobre la taula. I jo crec que això no és una mera qüestió històrica, és una qüestió, ja dic, de drets humans i de dignitat per poder recuperar o saber què va passar amb aquestes persones. Uh -huh. De fet, en uh, les querelles contra el jutge Garzón precisament es posa en qüestió, no?, aquesta, aquesta recerca, aquesta recuperació de la memòria històrica, i per això vostè ha interposat una querella contra els jutges Varela i Saavedra per prevaricació. En quin punt es troba aquesta, aquesta demanda? De... Pues las dos, dos que dirías han estado desestimadas. Ostras. Eh? Han estado desestimadas porque curiosamente bueno, han considerado que no, no eran procedentes sí. Però fixeu-vos una cosa, estan dient que no són procedents dos querelles que posen familiars desapareguts en quant a la, a la seva posicionament amb aquesta qüestió. I en canvi sí que són procedents dos, dos denúncies que es posen contra un jutge d'audiència nacional per una per una, per una part de Franja Espanyola i el, el sindicat els ha manos libres. Eh? És curiosíssim, no? Home, sí. eh, molt curios, molt curiosa el sentit de justícia que hi ha en aquest país. I això és una de les qüestions que és indignant totalment per qualsevol persona que tingui un mínim de cultura a nivell internacional de dret internacional o senzillament un mínim de cultura de dret humanitari o que sigui una persona normal i corrent. Potser en aquest país el que sorprèn més són declaracions com les de Jiménez Villarejo no? que comparava aquest procés amb alguns del franquisme una cosa que eh, sembla totalment fora de tot vista des d'aquí Bé, a veure jo les paraules del Carlos Jiménez les respeto moltíssim eh? i realment podem donar l'epíteter o el qualificatiu que vulguem amb aquest judici, però el que sí que és totalment és un judici il·lògic, sí. il·lògic totalment perquè per nosaltres com a associació no només s'està jutjant el jutge Garfón, sinó que es torna a jutjar injustament a les víctimes de les desaccions forçades a Espanya. Eh? No ja parlem solo de les víctimes de la Guerra Civil, sinó de la postguerra. Per tant, no podem qualificar evidentment... Mmm, ...como algo normal a aquest judici dins de la societat democràtica... perquè no és normal en absolut. Se l'hauria de tractar com un heroi, al senyor Garzón? No, jo crec que no, el senyor Garzón no és cap heroi. Heroi són les famílies o herovines o les famílies... ...que durant molts anys han estat buscant a les seves, a les seves víctimes desaparegudes, no? Al senyor Garzón eh, se li ha de tractar com a aquest funcionari de, de justícia de l'estat... ...que realment ha fet la seva tasca, l'ha intentat fer ben feta... Eh? i precisament per intentar fer aquesta tasca se l'està jutjant. I per això es mereix tot el respecte i consideracions de la societat civil. Uh -huh. uh, Centrant-nos més en la tasca educativa, com fomentar o com explicar tot aquest procés de recuperació de la memòria històrica, prenen importància doncs, actes com el de Tiana, aquest acte en el qual s'explicarà a les joventuts del PSC el procés de recuperació de memòria històrica. Potser falta aquesta pedagogia a les escoles, diguem... En els llibres no s'explica prou tot el que ha afectat a aquest país al franquisme? Miri, més que falta i pedagògicament explicar que va ser el franquisme, que evidentment ha hagut una carència molt important, el que ha d'haver de dir és la voluntat, la, la voluntat de poder fer-lo. De poder fer-lo, voler eh? fer-lo, fer i sobretot una qüestió importantíssima, eh, que avui dia no hagi cap, cap escolar que ja sigui de qualsevol tipus, qualsevol segle d'estudiants, que no pugui o que no sàpiga qui va ser Francisco Franco s'ha de ser en la misma línia que qui va ser Hitler, o qui va ser Benito Mussolini, o que va ser Stalin vull dir, això són unes figures històriques que realment, i dins dels seus àmbits van fer molt de mal eh? Molt de mal no podem oblidar com es va arribar al poder, almenys aquí per part del que va ser Francisco Franco i el que va fer amb aquest poder després Sí, de eh? fet, digui, digui, perdona-hi. No, no, eh, no, no podem oblidar-lo, i molt menys l'aplicació que es va fer i les penúries que aquest país va tenir de passar. Eh? A partir d'aquí, vull dir, el que sí que tenim molt clar és que aquesta figura i aquest període de la història dir-ho a les persones i dir-les que fins als anys 50 se va estar fusillant a, a gent aquí a Espanya i que eh, fins als anys 50 i quasi als 60 es va dir cartellers de racionament o la penúria que es passava. Vull dir, s'ha d'explicar per què va passar tot això. Uh -huh. De eh? fet, jo crec... Això de saber. jo crec que amb exemples com el seu queda molt clar. No? El seu oncle va desaparèixer durant el servei militar i va ser trobat al fossa de la pedrera. El seu pare, condemnat a mort sense causa, va estar a la presó entre el 39 i el 42 i va salvar la vida perquè ho ha perdut tot desapareix, a dir que vostè també és un exemple no, d'aquestes de, víctimes del franquisme?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 tinc impression. No fa gaire d'avui dia fins que va deixar la nostra democràcia. Quanta gent treballa actualment a la seva associació? Miri, com que ja li dit, no es nutrims voluntaris i és un número molt variant. Eh? És molt variant perquè no podem oblidar que eh, no tenir cap tipus d'ingressos la gent s'ha de costellar doncs, els seus desplaçaments, s'ha de costejar tot el tema del de que són eh, documentació, etc. I després es, eh, bueno, va passar a la, l'associació. No? Eh, però normalment tenim en aquest moment d'unes 10 o 12 persones treballant contínuament. Uh -huh. I quin és el procés? A quan uh, us arriba una petició d'aquestes d'alguna família, quin és el procediment que, que seguiu? Sí, en primer, en primer lloc el que fem és verificar si ho tenim donat d'alta a la nostra base de dades eh? per saber eh, si realment lo tenim, doncs, si ho tenim podem averiguar doncs inclús el número de fossa on està enterrat, si està enterrat o on suposem que pot estar si no, doncs el que es fa és enviar la petició a la Generalitat per inscriure-ho als desapareguts i a partir d'aquí conjuntament amb la Generalitat se fa la recerca d'aquesta persona, això és el que s'ha fet fins ara, eh? i fins ara que tinguem notícies, no ens han dit que no faci, eh? Vull dir, hem de separar el que deia abans del que estic dient ara. Sí. Doncs a partir d'aquí eh, s'inicia aquest procés que a vegades dura tres i quatre i cinc anys, eh? Vull són processos molt llargs perquè és una informació que és molt laboriosa de trobar. Eh? Eh, jo tenim un company en l'associació que és... Eh, eh, que s'ocupa de la zona de Tarragona, per dir i aquesta persona, quan va iniciar el procés dins de l'associació de, de buscar el seu pare, al principi inclús le negaven l'existència del seu pare. Fins que al final ha pogut localitzar on va desaparèixer concretament i avui dia el seu nom està inscrit en una placa als Campocines a, a, a l'Ebre, no? Déu-n'hi-do. déu nhi déu no, no, És un procés ja dic, molt llarg i a vegades és desalentador perquè et trobes amb molts problemes, però, bueno, no per això s'han d'aturar-nos. No, i de fet han trobat a més de 15.000 persones, no, si no m'equivoco? Correcte, però no només a Espanya, sinó persones que van desaparèixer fora d'Espanya. De Unidor de unitat, 15.000 persones que, clau, o si sigui, són 15.000 famílies que d'alguna manera no recompensats, perquè no seria la paraula, però sí que senten un punt d'estar de, aliviats, no? Sí, però el problema que tenim és que moltes vegades aquestes persones que han localitzat, la que no han pogut localitzar és la família, eh? no ens ho olvidem. Ostres. Són dues qüestions diferents. Una és la línia d'investigació, per la qual vas localitzar persones que incrementen els centres desapareguts, a l'altra és la línia de peticions. Mm. Fixeu-vos que, que, que les coses no són equilibrades. És curiós, no, està eh? dada? Sí, sí, és, és bastant desalentador el tema, a vegades, perquè tens persones que saps on van morir, on van desaparèixer, on, on són enterrades, i no trobes a les famílies, per molt que ho intentes, dins les teves personalitats. En tot cas, vostès treballant des de l'any 74, suposo que per molt desalentadors que, si sí, en alguns casos, continuaran treballant. No, no, no solament continuem. Si no, ja dic, des del primer cas que van trobar la primera persona, ningú mai es pot imaginar el que es va sentir en aquest moment. I això és el que ens ajuda a treballar diàriament. Doncs això esperem. N hem volgut parlar amb el president de l'Associació per la recuperació de la memòria històrica de Catalunya. Moltes gràcies per acompanyar-nos, senyor Perona. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia, tingueu. Bon Adéu. L'entrevista.